Vágóhíd! Előbb egy kilátótoronyba vittek, ahonnan beláthattuk az egész panorámát. Aztán az elnöki palota Reneszánsz udvarát bámultuk meg, innen egy gyógyforráshoz vezetett útunk, ahol vezetők biztatására minnyáján megkóstoltuk a kút savanykás, de életadó vizét. Visszaültünk az autóbuszba. A hangszóró most a belváros szépségeit ecsetelte, és aztán megálltunk a nemzeti képtár előtt. A végig végignéztem, de aztán fájdalmak leptek el, és nem mentem tovább. A többiek néhány szép Rembrandt és Bruehel képet láttak. Most, szólalt meg a hangszóró, városunk egyik legmodernebb intézményét, a Vágó Vágóhidat tekintjük meg. Az állatok lemészárlása oly humánus, sőt, nemes alapelevek alapján történik, hogy nem csak a gyenge idegzetű hölgyek, hanem a gyermekek is bátran végignézhetik. Hatalmas csarnokokon mentünk végig. Minden fényárban úszott, a márványfalak között zene szólt, melyet egyetlen bődülés vagy röffenés sem zavart meg, Útunk a Mázállótól egészen a sonkapácolóig vezetett, s minden egészen más volt, mint ahogy elképzelésemben élt. Nem láttam megtorpanó, felhorkanó, visszahőkölő állatokat, sem tagbaszakadt székálló legényeket, amint lesújtanak a nehéz taglóval. A vágómarhák, a sertések, a birkák hófehér folyosókból léptek elő, és egy nagy teremben mindenféle áramütés, vagy kábítószer, vagy mérgesgáz nélkül lassan elálmosodtak, lepihentek, és oly észrevétlenül szenderültek át a halálba, mint ahogy a folyó az álló vízbe át egy csónak. Félrevontam az idegen vezetőt. Egy szívességre szeretném kérni, mondtam. Sajnos nem lehet, mondta. Nyomósokaim vannak, mondtam. Mindenkinek nyomósokai vannak, mondta. Meghálálnálám a szívességét, mondtam. Nekem már vagyonokat ígértek, mondta. A birkáknak szabad? kérdezte. Sajnálom, mondta. Szigorúan tilos.